Переплав під командою злочинця, проминає нещасних, коли борсуються з останніх сил серед спіненого моря після крушення. Один з пасажирів, власник теслярської пилки і торби з інструментом, приглушено обізвався. Застукають кого в місті біля ларка з хлібом, пруть на грузовик і в степ. На сніг викинуть кілометрів за сорок. Добре, як хто добудеться. Похолонуло на серці в Дар'ї і вона вишепотіла до дітей. Чуєте? Глядіть же, не губіться, не відставайте від мене і на крок. Приїхали в досвіта. Вокзал завіє на цегла і залізо, серед яких в'ється дим від паровозів і пара. Без перерви свистки, брязки, дгалов, стуканина валіз на дверях, і чоги підійшов. Натовпи спішать, ніхто ні на кого не гляне. Дивно, не була в місті селянка і вжахнулась, подумавши. Женуть байдужі навіки. Для іншого камінь морозний, і хто умре, проминуть, мов не бачили. Волочачі важкезні чомодани, приїжджуть командири з різнокутками на комірах і також партнійці в шкряних пальтах, вилискують руді портфелі в медяних закладках і на тверезі обличчя відповідальних керівників. Крізь гамір часом прорізає дорогу, сидіючи личиною, з налитими прожилками на очних яблучках чи такої приналежності, що громадяни в біжучих юрмах різко відхиляють напрям, як окунь від щуки. Існують службовців недорогих, але страшенно виглажених пальтах із масними шарфами поверх краваток і побляклих капелюхах, окремо робітники, худі до запалості, важко ступаючи. Творять посмальцьованими ватниками і кепками перехід до вигляду селян, що топляться, обідрані і забруднені від ночування в міських підворіттях, виснажені в краї, сірі і кістякуваті, як вихідці з могили, або опухлі перед смертю. Несучи порожні торбинки, вони знесилено протуляються крізь натовпи, лягають на камінь, вкритий сумішкою снігу і грязівки. В їх півживі живі тіла всюди навкруг вокзалу, Долі на бруковиках і на цементових плитах під стінами, а ще більше біля паркана. Тягнуться голодні до магазинних вітрин і вмирають. Ніхто не звертає уваги. Партішина високого рангу і звання з яскравими зірками на кашкетах і грудях позиркує в виразі кисловато погірливої нудьги крізь шипки легкових автомашин, що мчать пришвидшено, бо ніколи позиркує на трупи розсіяні по вулицях і відвертається випасеними обличчями. страшна зайнятість. Треба спішити на хронічні засідання у хмарі тютюнів і виголошувати без кінця промови про будівництво щастя. У перервах, згромадившись коло буфетів, підряд перехиляти по стопочці і заїдати корейкою і рибцем, і копченою, а заправившись до сапучої одишки і від гіку, Знов промовляти про побудову безкласової мрії і кидати вождеві ніби божеству, що, мовляв, мудрістю привело до веселого життя народ, себто всіх, що конають за вікнами. Ще ніколи в світі і ніде під місяцем ніяка істота жива не купалася вони вправді, як червона партія. Мов колосальна безрога в калабані впивалася і вимазувала боки і писут, Ноги і вуха обхлюпувалася і в захлинному впоїнні на весь світ вивискувала свою насолоду. Хто ж насмілився перечити або всовіщати? Мить розриває іклами. Мимо організаторів організатори їх смерті мчать автами, опустивши брескливу губу. «Бачи, який, промовила Дар'я Олександрівна, вижидаючи з дітьми на перехресті, коли можна перейти. Довго водила їх морозними вулицями, стежила, куди прямують інші, голодуючі, така численність, що скрізь по місту темніє смітинами і скупчується при розподільниках, магазинах, ласках. Тисячні чери ждуть вістки про хліб, продаваний без карток за комерційну ціну, шалену підгвинчену. Від тиску калічаться слабіший серед бідолашних. Того дня неспроможна була Дар'я Олександрівна дотовпитися до заповідних терезів. Ждання і ждання в черзі, без просвітку на стоптамному снігу. Попереду дві жінки розговорилися, одна середнього віку світловолоса у бронастому,